Doina pentru taina oceanului oranj, Doamne, taina oceanului oranj, Cu ochi ai dorului tău, nouă ne a arătat, Când la țărmul cel necunoscut, Corabia gândului nostru a acostat. Doamne, taina oceanului oranj, Cu ochi al dorului tău, Cu ochii conștiinței am contemplat, și lacrima de mărgăritar a dorului Tău, mucinicia inimii, ne-a dat. Doamne, taina oceanului oranj, cu ochi al dorului Tău, Cu pielea mielului jertfit ne-a acoperit, Sufletul nostru, care de piatra din unghi zdrobit. Doamne, taina oceanului oranj, cu ochi ai dorului Tău, cu taina purtării cu citare, ca Simon Cirineul ne-am vrednicit. Doamne, taina oceanului oranj cu ochi al dorului tău, să facem mormântul tău, altar al Duhului nostru neabinecuvântat. Doamne, taina oceanului oranj cu ochi al dorului tău, în giulgiu te-am fășurat așa cum nicodim, cu miruri scumpe te-am băsamat. Și în inima mea a intrat. Doamne, taina oceanului oranș cu ochi al dorului tău, cu Sfânta maramă, lacrima milei tale, a luat, când inima mea, mormânt al tău, a însemnat. Doamne, taina ora oceanului oranș cu ochi al dorului tău, ca o bucurie fără margini la față ne schimbat. Când în noi ai înviat. Doamne, taina oceanului oranș cu ochiul dorului tău, cum să ne rugăm adânc în inimă, la tronul Slavei Tale ne-am învățat. Doamne, taina oceanului oranș cu ochiul dorului tău, Trăirea tainei Tale pentru noi o altă lume ne-a dat. Doamne, Lacrima pentru oceanul dorului, Doamne, cel care oceanul oranj al dorului pentru mucenicii Tăi l-ai păstrat, dăruiește de botezul cu Duc Sfânt al dorului Tău, ca să încă pentru cina cea de taină, în har ne îmbrăcat.